його горіла осмомислава пристрасть. Зігнав він з усіх околиць смердів, наказав камінь видобувати і до Галича возити. Попрацював люд Галицький, хоч із-підосоружного кия, а зводили чудову будівлю для рідного Галича, для його окраси. І народилися два собори-близнюки. Тільки різниця в тому, що поспішив Галицький Ярослав Уже будувати кінчав, а Юрій Долгорукий помер, так і не побачивши здійснення свого задуму. Андрій Боголюбський навесні, після смерті свого батька Юрія Долгорукого, у 1158 році зробив закладений і власноручно замурував наріжний камінь під новий собор у Владимирі на Клязьмі. Теодосій часто проходив повз собор, та не було нагоди всередину заглянути. Бо не дуже долюблював він вистоювати служби церковні, набридли вони йому, коли ще в Київському монастирі перебував. Тепер же, вражений пишнотою, Теодосій озирав собор і мишком присмокував, штовхаючи то твердо хліба, то Ольгу. Дивись, дивись, красно зробили. Твердо хліб мовчки погоджувався. Твердо «Подивись, но свічок скільки! От тобі б їх! Цілий рік Ольга світила б і не висвітила!» Підморгнув зухвало Теодосі. «Тут замовчий язик, як вітряк!» Укнув над Теодосівим вухом твердо хліб. «Он на молодих!» Данило і Анна вийшли і стали серед церкви біля Амвона, а за ними весільні бояри і бояриня Дмитрій та Світозара. Тут же топилися дружки, сини й дочки боярські. Князям Стислава жінкою, твердохліб побачив на правому криласі, а на лівому була княгиня Марія з Васильком. Біля неї стояли Мирослав, Семен Олуйович, Василь Гаврилович, Дем'ян, Гліб Зермієвич, Филип. Заклопотаний Андрій Двірський, шепнув щось Юрію Домажиричу, і той метнувся з собору. Бояри й дружинники стояли скрізь, зразу за молодими й біля криласів у бокових приділах, тисячоротий натоп важко дихав і свічки миготіли від нестачі повітря. Данило невидющим поглядом дивився перед себе і нікого не помічав, ніби і немає нікого навкруги, а тільки одна Анна. Відчував її біля себе до її ліктя, а вона стояла в білому, мов легенька білосніжна хмарка. Впам'ятався Данило, коли його з Анною вивели на ганок. Він глянув навкруги, розквітав зимовий ясний день, і все було біле від снігу. Сніг лежав на дахах теремів і церков, природа вбралася у свої пишні шати. У всіх гридницях і світлицях розташувалися звані гості-бояри. А на дворищі городяни та смерди топилися біля бочок з медом. — Пий, твердо хліби, спершу тебе на гаєм по голові почастували, а тепер губи медом мажуть, — лукаво підморгнув Теодосій. Твердохліб хліб хитнув головою, правда, меду корить... А горя і в мішок не вбереш. Біля терема ходять Микола й Кирило, стукаючи бітьми, підстрибують. Холодно на дворі. Сіре небо нависло над Галичем, уже який день сонця не видно. Снігу насипало багато, і служники пориються, прочищають стежки. До Миколи й Кирила підійшов дружинник з Володимира. «А що твій боярин привіз князеві?» Звернувся до дружинника Кирило. Від холоду він то піднімав, то опускав плечі, розмахував руками. «Він не казав мені!» – грізнувся дружинник. «Певно твоя мати як родила, тебе на батька була!» – скоромовкою випалив Кирило. «А ти чому причепився до мене? Відобоярина, та й питай його!» «Був його у Володимирі, а такого лісовика щось не бачив!» – мотнув головою Кирило і моргнув Микулі. Ти до нього по-людському, а він по вовчому. А ти по Володимирі був? пом'якшив дружинник. Не віриш? Та хто вас тут розбере? Із Новгорода приїхали галицькі коромольники вештаються. Чи в тебе на лобі написано? А як з Новгорода? Та хіба не люди? огризнувся Микула. А я нічого не кажу про них. Я проклятих коромольників галицьких, що проти князя Данила йдуть. Усі троє тукцювали, грілися. Кирило знову не втерпів і вже ласкавіше до дружинника. «Так чого ж вас по такій хлищі?» «Принесло в Галич?» Дружинник оглянувся і сказав таємниче. «Приїхали сказати, боже, з Угрозька у Володимирське оселище польські воєводи заглядають. Довідалося, що Данило сюди виїхав. Цього дня Довго розмовляли вдвох Мстислав та Данило. Про все переговорили, і про наскоки із Зугровська, і про діла Галицькі, і про мечі, що їх ковачі готували. Данило потішив тестя цікавою новиною. Спіймали того чинця, що перед весіллям приходив до Харасани. Андрій Двірський натрапив на його слід. Люто покарав Данило ворога. Допитався, хто послав його. І не здивувався, дізнавшись, що все це Володиславові витівки. Мстислав сидів і засереджено дивився в вікно, а Данило стояв біля нього. Вже давно мовчить Мстислав, і Данило знову починає. «Я поїду, а ти сиди в Галичі. Мене Волинь кличе. Уже і так я довго тут затримався. Належить мені всю батьківську очину зібрати воєдино. Поїдеш, значить, і з Лешком воювати треба. Буду й воювати, і час для мене вигідний. Посварився Лешко з королем угорським, одинокий він тепер. «Їдь, – повільно сказав Мстислав».